Землячок. В хаті панує тиша. Це ми з чоловіком творимо ювілей. Він пише доповідь, а я ліплю вареники. Ювілей відбудеться сьогодні увечері. Безліч думок пролітають в моїй голові, які хочеться обговорити. А тому перериваю мовчанку і запитую обережно. «Доки ти ще будеш писати, я вже сто вареників зліпила» а ти й досі сидиш на одним рефератом. «Ліпи ото своє і не заважай», – каже він і продовжує працю. «І тобі б не пошкодило свою доповідь зліпити», – відповідаю ображено. «Може б більш купи трималась? Нема чого мою роботу недоцінювати. Ще побачимо, кому увечері дадуть перевагу – твоїй писанині чи моїм вареникам?» Та й взагалі. Для чого даремно витрачати час кожного року? Пишеш на ті самі теми, то вчеш, можна сказати, воду у ступі. Чому не зробити її раз та гаразд? Зрештою, з року на рік пару речень можна й додати. Нарешті, закупивши стоси паперу і каструлю вареників, їдемо на ювілей. Тут уже зібралося багато люду. Я особа активна. А тому і тут не дармою. Сідаю при вході і збираю добровільні датки. Проходять знайомі, вітаються, перекидаємось словами. Ось до мене підходить мій землячок. Я гадаю, що хтось помилився, назвавши ці датки при вході добровільними. По кожного разу, коли землячкові приходиться їх давати, його обличчя виявляє безмежне страждання. Здається, ці гроші лежать у нього не в кишені, а в самому серці. Так тяжко йому з ними розлучатися. Він довго все зважує, розпитує, що буде на перекуску, а потім, махнувши рукою, мовляв, де наше не пропадало, дає і свою лепту. Потім за столом землячок намагається з'їсти все, що приносять. Підкотиться з його чола, а він приказує – «Трісну, але з'їм, що мені належить!» «Наївся, як дурний на весіллі!» – сміється, підморгуючи мені сусідка. «Та це такий, що за шматок кишки піде сім верс пішки!» – і собі підпрягається моя кума. Чоловік землячка недолюблює, але я гадаю, що все то звичайні ревнощі. Бо кожного разу, зустрівши мене, землячок примружує одне око – Приспівує Ой кума ти душа Ти ж кумасенько кругом Ой та й хороша А я й собі усміхаюся І називаю його ніжно Кумцем Звичайно чорди беруть чоловіка Коли він чує такий діалог Чого ти до нього чіпляєшся? Дивуюся я Глянь на людину Завжди він усміхнений, приємний І тобі б не завадило прикладу взяти Справді навіть очі кумця сміються і блищать, наче змащені масличком. І, здається, це масличко з очей помало розходиться по всьому обличчі. Говорить кумець теж із смішком і завжди оглядається, чи бува хто не підслухує. Цього разу, як завжди, землячок сів за наш стіл. Компанія зібралася чудесна. Чоловік пішов читати свою доповідь, а ми вбитягши пару пляшок то крім кенької, а нам, жіночкам, щось послабше. І зразу чоловікова доповідь стала цікавішою. Потім закусивши вареничками, і рештою вирішили, що чоловік читає геніяльно. Кумаць людина обізнана. З ним цікаво й поговорити. От і зараз, згадавши всякі внутрішні справи, він перейшов на ширші. Хе-хе, чи ви знаєте, до Австралії має Григорій китастий приїхати? Тут усі ми заохали й заахали. От цікаво буде поговорити з ним, радісно вигукує моя кума. Роками слухали його капелю із пластинок, а тепер нагода побачити живого китастого, врочисто промовляє інша знайома. «Надіюся, мальбонці гідно зустрінуть цього великого бандуриста!» І собі підхопила я. «Для чого шанувати людину, яка ще живе?» «Хе-хе-хе!» – -хе. дивується кумець. «Я гадаю, ми, українці, в цьому дуже розсудливі. Цінимо людей лише тих, що вже відійшли. От хай він дуба дасть, от тоді хе-хе-хе! Ми хіба ж таку академію отклубучимо!» і після того щорічно будемо її справляти, і з кожним роком він буде славніший. Вивчимо всі його досягнення, атрибути, з'являться спогади численних друзів та прихильників, ось коли ми оцінимо людину. Я була захоплена від такої промови землячка. «Що за голова? Що за розум?» – кажу в голос, коли землячок кудись вийшов. «А як же?» промовляє собі чоловік, то така голова, що два клали, а третій топтав. Ти, говорю чоловікові, не розумієш, та коли б наш кумець дома був, він добився б, напевно, на важливе становище. А кума моя приспівує, а як же, був би й послом, якби не був ослом».